إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsət edirəm. Bu cündən başlayaraq biz sizə 5 ulul azm, yəni ən əzəmətli və ən hörmətli Peyğəmbərlərdən biri İsa Məsih ə.s və onun ismətli anası Məriyəm bint İmran ə.s barədə danışacaq. Düşünürük ki, bu iki şəxsiyyət barədə varid olmuş həqiqətlər bir çox müsəlmanlar üçün maraqlı olacaq və ələl -əl xüsusda xristiyanların müsəlmanlar barədə təsəvürünü qisməndə olsa dəyişdirəcəkdir. Bizim bu mövzuya dair verəcəyimiz mühazirələrin ardıcılığı belədir. İlk əvvəl biz İmran ailəsi və bu ailədə dünyaya göz asmış Məryəm aleyhəssələm barədə söhbət atızaq. Sonra ardıcıl olaraq İsa aleyhissalamın dünyaya gəlməsi və böyüyüb-boya başa satması. Məryəmin və İsa'nın aleyhəssələm fəzilətinə dair ayə və hədislər. İsa aleyhissalamın digər peyqəmbərlərdən üstünlüyünü və onun gətirdiyi mövcələr. Həvarilərin İsa'ya Aleyhisselama iman yətirməsi və ona sadiq olması, İsa Aleyhisselamın vəsfi onun havarilərə olan nəsiyyətləri, müsəlmanların xristiyanlara münasibəti, müsəlmanların öz övladlarına Məriyyən və İsa adı verməsi, İsa Aleyhisselamın hazırda harada olması və İsa Aleyhisselamın qiyamətə yaxın nüzul etməsi barədə olacaq. Əzəmətli Ərşin Rəbbi olan Qüdurətli Allahdan onun gözəl adları və uca sifətləri ilə diləyirik ki, bizləri özünün sestdiyi və razı qaldığı salih əməlləri yerinə yetirməyə və haqqı deməyə müvəffəq etsin. Və uzun -uzun birinci hissəsi İmran ailəsi haqqındadır. Bu ailə haqqında Uca Allah öz Peyğəmbəri Muhammed s.ə.və Ayrıca sura nazil etmişdir. Bu sure Qur'anın üçüncü surəsidir. Ali İmran suresi bir Birsox təfsirçilər İmran İbn Masanın Süleyman Aleyhisselamın nəslindən olduğunu rəvaid etmişlər. İmran İbn Masan İsrail oğulları arasında dini savadı və abidliyi ilə seçilən bir şəxsiyyət idi. Zövcəsi Hinnə bint Fakuslu, həmsinin Allaha ibadət edən müəmin qadın idi. Uzun illər idi ki, onların övladı olmurdu. Hər ikisi övlad həsrəfində idi. Hinnə gecə gündüz Rəbbinə yalvarıb övlad diləyirmiş. Nəhayət, qullarının dualarını qəbul edən və əllərini boş qaytarmayan Allah onların duasını qəbul edir və hinlə hamilə qalır. Onda bu müəmin qadın söz verir ki, dünyaya gələcək evladını Allah üçün beytul Məqdisin xidmətçisi edəcək. Bu xüsusda Ali İmran surəsinin 35-ci ayəsində belə xəbər verilir. İz <yuh> qalət imraəti imraəna Rabbi inni nəzərtu ləkə mə fi batni müxərrəram qəbul məndən. İnki sən Bir zaman İmranın zövcəsi demişdi. Ey Rəbbim. Mən bətnimdəkindəni sənə xidmətçi bir qul olaraq nəzir etdim. Bu nəzirimi məndən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Hinnə bətnindəki körpənin oğlan yoxsa qız olacağını bilmirdi. Lakin o, uşağın oğlan olmasına arzulayırdı. Çünki Məscid-ül-Aqsanın xidmətçisi olmaq üçün fiziki baxımdan qız xeylağı oğlan qədər güclü və bacarıqlı deyildi. Fəqət Allah olaraq qız evladı nəsib edir. Hinnə dünyaya gəlmiş şörpənin qız olduğunu görəndə Rəbbinə üst tutub deyir. Rabbi inni vada atuhə umusə. Vallahu a'lamu bima wad'at. Walaysa dhakaru kal-untha. Wa anni sammaytuha Maryama wa anni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir Ey Rabbim, men qiz doğdum? Halbuki Allah onun nə doğduğunu yaxşı bilirdi. oğlan oğlandız kimi deyildir. Mən onun adını Məryəm qoydum. Onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan qorumağı sənə həval edirəm. Beləcə, Hinnə o çörpəyə Məryəm adını verdi. Onların dilində Məryəm abid qız demək Anası bu adı ona verməklə Allaha daha yaxın olmasını istəmiş, ha belə Allahdan onu məlun şeytandan, onun şərindən qorumasını diləmiş, Və onun adına layiq bir qız olmasını istəmişdir. Uza Allah da Hinnənin bu duasını qəbul etmiş və həm Məryəmi, həm də oğlu İsanı a.s. şeytandan qorulmuşdur. İmam Muslimin səhihində Əbu Hureyra radiyallahu anhudan ravayət edilmiş ədistə Peyğəmbər s.a.v. demişdir Hər bir körpə dünyaya gəldikdə şeytan ona toxunur. Və elə bu səbəbdən də körpə ağlayır. Yalnız Məriyəm oğlu İsa və onun anası istisnadır. Yəni, Məriyəm və İsa aleyhimə səlam dünyaya gəldikdə şeytan onlara toxuna bilməmişdir. Ali İmran surasının 37-ci ayəsində xəbər verilir ki, Rəbbi Məriyəmi gözəl tərzdə qəbul etdi, onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi, Və onu baxmağı Zəkəriyyəyə tapışırdı. Ayədən aidin görünür ki, Məriyyən Zəkəriyyə aleyhisselamın himayəsinə verilmişdir. Zəkəriyyə aleyhisselam onun xalasının əri idi və onu himayəyə götürməyə daha çox layiq idi. Lakin həmin vaxt Masan oğulları bu xüsusda mübahisə edir və mübahisələrinə son qoymaq üçün püş atmaq qərarına gəlirlər. Həvayət edilir ki, Məriyyəm dünyaya gəldikdə Hinnə onu bir parçaya bükərək, məbədə gətirib oradakı Harun evladlarından olan abidlərə verir. Onlar Beytül Məqdisin xidmətində duran abidləri idi. Qadın körpəni onlara verib deyir, Bu nəziri himayənizə gözürməkdə bir-birinizlə yarışın. O dövrdə Masan oğulları, İsrail oğullarının alimləri sayılırdılar. Həmin vaxt Zəkəriyyə a.s. onlara deyir, mən buna daha çox layiqəm, mən onun xalasını nəriyəm? Onlar isə belə cavab verirlər. Yox, gəlin püş yataq. Püş kimə çıxsa, O da Məryəmi himayəsinə götürsün. Onlar 27 nəfər idi. Öz aralarında belə razılığa gəlirlər ki, gedib vəhiy yazdıqları qələmlərini püşk olaraq çaya atsınlar. Kimin qələmi suyun üzərinə qalxarsa, o da üstün gələcək. Onlar üç dərfə bunu təkrar edir və hər dərfə də Zəkəriyyə qələmi suyun üzərinə çıxar. Beləcə, Zəkəriyyə aleyhisselam Məriyyəmi öz himayəsini götürür. Məriyyəm, Zəkəriyyə aleyhisselamdan faydalı elim, və salih əməllər öyrənsin deyə Uca Allah onu Zəkəriyyənin himayəsinə verir. Bu xüsusda Uca Allah, Al-Imran surəsinin 44-cü ayəsində belə buyurur. Vəlikə min ənbəil qaybi nuhiyhi iləyib. Və mənim onlarla olduğum zaman, onlar qələmlərini atarkən, kim Məryemə kefil olacaq? Və mənim onlarla onlar sənə vahy etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. İsrail oğullarından hansı birinin Məryemi himayə edəcəyi barədə qələmlərini püskətdikləri zaman, sən onların yanında deyildin. Bir-birləri ilə mübahisə etdikdə də sən onların yanında deyildin. Yəni, ey Peyğəmbər, həmin hadisə baş verdiyi zaman sən onların yanında deyildin. Uca Allah Məriyəmin himayə götürülməsi məsələsində onların əcr qazanmaq naminə püş atmalarını sənə bildirdi və sən sanki onları görürmüşsən kimi məsələdən acah oldu. Bu minvallar Məriyəm Zəkəriyyə a.s. himayəsində böyməyə başlayır. Məryəm böyüyüb gənc yaşlarına çatdıqda Zəkəriyyə aleyhissalam onun üçün məbəddə özündən başqa bir kimsənin daxil ola bilməyəcəyi bir yer ayırır. Məryəm də həmin yerdə Allaha ibadət edir. Eyni zamanda məbədin xidmətində durur. İş o yerə gəlib satmışdı ki, insanlar onu ibadətdə və Allaha mühtilikdə misal çəkirdilər. Uca Allah Məryəm surəsinin 16-cı və 17-ci ayələrində belə buyurur. Vazqur fil kitabim Məryəmə. İzin tebəzət min ehliha məkanan şərqiyə fətəxəzət min dunuhum Kitabda Məryəmi də yadasal. O zaman o ailəsindən ayrılıb şərq tərəfdə olan bir yerə çəkilmiş və ibadət vaxtı olanlardan gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Həmçinin Al-İmran surəsinin 42 və 43-cü ayələrində buyurur. Qoyil qaletil məlailətu: Ya Məryəm, inəllaha istəfəki, atəhərəki, istəfəki alə nisail aləmin. Ya Məryəm qunuti rəbbiki, vəscudi və rəkəi və və mə'arəkiin. Bir zaman mələklər demişdilər: Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçdi. Tər təmiz etdi və aləmlərin qadınlarından üstün etdi. Ey Məriyəm, Rəbbinə itaət et, səcdə qıl və rükü edənlərlə birlikdə rükü et. Bu ayələrdə ucaq Allah xəbər verir ki, mələklər Məriyəmə müraciət edərək Rəbbinin onu seçdiyini, təmizlədiyini, bütün qadınlardan üstün tutaraq şərəfləndirdiyini, Və hər növ vəsvəzədən qoruduğunu bildirir. Belə edir ki, onu aləmdəki qadınların hamısından üstün etsin. İmam Buxari və Muslimin səhihlərində Əbu Musəl Əşəri-dən, radiyallahu anh, rəvayt edilən hədistə Rasulullah s.a.v. demişdir. Kişilərdən kamilliyə çatanlar çoxdur. Qadınlardan isə yalnız İmranın qızı Məriyəm və Firavunun xanımı Asiya kamilliyə çatmışdır. Az əvvəl oxuduğumuz ayələrdə mələklərin Məryəmi çoxlu ibadət etməyə, səzdə və rükü etməyə, xeyrxalq işlər görməyə təşviq etdiyi xəbər verilir. Bununla ucaq Allah əzəldən yazdığı qədərdə Məryəmi imtihana çəkmək, ha bilə, həm dünya, həm də ahirətdə onun dərəcələrini uzatmaq istəmişdi. Uza Allah ona digər insanlardan fərqli olaraq atasız bir uşaq məsib edir. Məriyyən çoxlu ibadət etməklə Rəbbinə yaxınlaşdığına və sədaqətli olduğuna görə ona bəzi kəramətlər məsib olur. Elə kəramətlər ki, bu Zəkəriyyə aleyhisselamın diqqətindən yayınmır. Zəkəriyyə aleyhissalam hər dəfə Məryəmin yanına daxil olduqda, orada başqa mövsümü aid olan meyvə və yeməklərin olduğunu görür. Belə ki, qış fəslində bitən meyvələri yayda, yay fəslində bitən meyvələri isə qışda onun yanında görürmüş. Bu xüsusda Al-İmran surasının 37-ci ayəsində buyurulur. Kulləmə dəxalə aleyhə Zəkəriyyə al-mihrabə vəcuda indiharisqa. Qalə ya Məryəm ənnə ləki hətə. Qalə hə o min illə. İnəllahə yərzukü men yəşə hər dəfə Məryəmin yanına mihraba daxil olduqda onun yanında ruzu olduğunu görərdi. Nihayət o, ey Məryəm, bu sənin üçün haradandır? deyə soruşduqda Məryəm dedi: Bu, Allah tərəfindəndir. Şübhəsiz ki, Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruzu verir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərs biz İsa aleyhissalamın dünyaya gəlişi və həmin vaxt baş vermiş hadisələr barədə danışacaq. Subhanək Allahım, və bihəmdiq, əşhəd və əllə iləhə ənd, əstəxfiroka və ətubu iləyik.